السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اليوم توجد في حلقه هي 30 في كتاب مسوروره الدرر الزهراء صلى الله عليه وسلم ن kaskaka hali iliyopita tulizungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam asimamisha dola Madina na tukataja baada kugura kwake yeye na maswahaba waliookuwa kwa Makkah ambao ndo muhajirina kuguria Madina Tukaeleza ile hali ya Madina na mavukizi yake na vile vile tukaeleza kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alioifanya Madina mwanzo alipoguria ikiwemo kujenga mujtama mpya wa Kiislamu na kuasis nguzo za daula ya Kiislamu mwanzo mwanzo tukazungumza akaiki na mkataba mtume صلى الله عليه kama kiongozi kuwafungamanisha kwanza muhajirina na maansar pili muhajirina na maansar kama watu moja kando na watu wengine na akawekea ama kukawekwa katika mkataba ule mahusiano baina ya jamii ya Kiislamu na jamii nyinginezo ambazo zilikuwa po nyingine zinaishi ndani ya Madina na nyingine zilikuwa zikiishi nje ya Madina Hivyo mkataba ule ukawa ni mkataba wa kwanza aliofunga Mtume swalla Allahu ikawa ndio katiba ya kwanza ya serikali changa ya bwana Mtume swalla Allahu ambao ili toa taswira ya mahusiano baina ya wenyeji ambao ni maansar na muhajirina Alaka yao itakuwa sampuli gani mahusiano yao itakuwa sampuli gani ni mahusiano ambayo yamefungamanishwa na kitabu na sunna za bwana mtume swalla kisha Ikaonesha mahusiano baina ya waislamu ambao ndio muhajirina na maansari na wasokuo waislamu wa ambao ni maraia katika dola yake mtume sallallahu alaihi wasallam jua kwamba si waislamu wakiwemo mayahudi waliokuwa ndani ya Madina ikawa itasifu mahusiano na alaka baina ya watu kama hawa na kwamba matatizo yote yakitokea mwisho Uamuzi ni kitabu ambao ni Qur'ani na Sunna za bwana Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo hiyo ikajenga mahusiano baina ya watu wa Madina, baina ya jamii ya Madina. Isitoshe vile vile ikaika mahusiano baina ya watu wa Madina na wale ambao wako nje ya Madina. Ya kwamba maraia wa dola ya Kiislamu chini ya utawala wake mtume swalla salam hawatokuwa na mausiano yoyote ya kimali ya kibinafsi ya, ya msaada wote na makureishi kwa hivyo ule mkataba kwa ufupi tukaueleza mausiano walioko katika iliyopangwa baina ya watu walioko katika madina isitoshe tukasema kwamba mtume swalla salam akajenga uhu baina maansari na muhajirina hawa ni watu muhajiriin waliotoka maoa hawana chochote Wakwenda, maeneo mageni mapya kila kitu chao takriban wamekiwa cha makkah kuna walioacha familia zao kuna waliokuja na familia zao wakawachana mali yao nyuma hawana chochote wewe kawa kazi ya kwanza katika kazi za mwanzo mwanzo mtume swallam ni kujenga mahusiano baina ya maansari na muhajirina kujenga ukuwa uhundugu akawasuhubu na kuwashikamanisha hawa na wale na namna waliojitolea maansari kwa ndugi zao muhajirina ambao asili ni wageni na tukataja leo angalia muamala wetu na ndugi zetu ambao mara nyingi wanakimbia vita kokoto ali Inakuwa ni muamala siwa wa kindugu. Ni muamala baina ya wenyeji na marifuuji. Hata hawai mjini, utupo akula kaikaa sehemu mbali na katika misimu kama hii ya tabu na shida, huku wanapotoka mpata shida. Mtu ameharibu mali yake yote. Labda amepoteza na watu na kadhalika badia kuhurumiwa, utupo akaikaa kwenye makambi. Hapa kwetu tumeona tulipowakaribisha ndugu zetu wa Somali, tuliweka kwenye makambi leo katika vita vya Syria jirani yao Turki ambao ni watu moja walikuwa ni watawala wao za mafulani wamewekwa wasuri katika makambi katika misimu ya baridi misimu ya joto misimu ya mvua barafu wanakufa hapo kwa maradhi hawa nani ni wageni ama refugee si wetu na likitokea la kutokea ndani ya miji tabua wankuja wageni na ndo miji yetu wameharibu khilaki zetu wameharibu na na na visingizio lakini mtume swalla akajenga ukua baina maansari na muhajirina hawakujisikia ni wageni mwenye nyumba atoa gorofa ampa muhajir ye aka chini na ile ni fadhila kwamba huyu namtukuza akae juu <coughs> mwenye mali agawanya nusu ya mali yake na kumpa ndugu yake muhaji mwenye ardhi wamgawanya nusu ndugu yake muhajir Chukua fanya kazi ikafikia mpaka baadhi ya kutoa wake zao kwa ajili ya ndugu zao muhajirina mtu ana wake watatu wanne amwambia chagua katika kawa nani unayemtaka au Katika hawa ngapi na nani unayotaka nitampa au nitawapa talaka hiyo ndio hali aliyojenga mtume sallallahu alaihi wasallam ya maansari na muhajiri na udugu sampuli kama huo kwa hivyo tukaona mtume sallam namna alivyojenga mujama na tukaeleza mujama katika halaka iliyopita ambayo kuna umhimu katika halaka hii tukasema mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti ya madina na maka moja kubwa ni kwamba maka ilikuwa simu jamii ya islamu mujtamaa ulikuwa mwa alikuwa amewasilimisha baadhi ya watu akapata kikundi cha watu kikundi cha kutosheleza ikiwa watu waligura mwaka wa sita kuelekea habashi walikuwa watu 100 waliobakia mangapi na sahaba waazam Mtume صلى الله hijra ya kwanza alifanya kuelekea wapi? Habash. Na walitoka takriban watu 100. Walibakia wangapi huku Bila shaka wengi zaidi. Kwa ha, hivyo ha, hawakuwa ni watu wachache hivyo ni kikundi cha watu ambao walikubali Uislamu na wakamkubali Mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini kule ikawa ni mshtama wakijahilia wakikafiri tukaeleza tofauti ya mujtama ama nini mujtama na tukaona madina tofauti kubwa ilikuwako ikawa madina ni mujtamaa wa Kiislamu jua kwamba ndani ya madina kulibakia wale ambao hawakuwa waislamu kulikuwa kumebakia baadhi ya kipote hata kama kichache cha wale ambao hawakusilimu wakabakia na ushirikina wao kutokamana na kabila la aus na Khazraji ambao ndo wenyeji wa Madina. Kunambo ngo alipoguria Mtume swalla Allahu alayhi kwenda kwao hawajakuwa ni waislamu. Isitoshe kulikuwa kuna makabila ya Yahudi ambao kwamba kuna walikuwa wapo ndani Banu nazir, na wengineo walikuwa nje au mipaka mipaka ya Madina na hata wale wa mbele zaidi. Kwa hivyo si wote Madina walikuwa wa lakini mujtama wa Madina ukaitwa ni mujtama wa Kiislamu. Na hilo ndo lengo la mabadiliko ni kuibadilisha mujhtama kama tulivyo leo ni mujtama ambao kwamba si wa Kiislamu. Mujtama ambao kihakika ni wa kifikiri wa kirasili mali juu ya itikadi ya kutenganisha dini na dunia. Kazi ya mabadiliko leo ni kubadilisha hali kuleta mujtama huu wa Kiislamu. Ndiyo kazi alioifanya mtume sallam mpaka kuja kusimamisha daula ya islam tukasema mujtamaa unakusanya mambo manne Ndiyo mujtamaa ni mkusanyiko wa watu au kikundi cha watu ambacho kikundi hicho lazima kiwe kitabeba sifa tatu itaisifu kwa ni mujtamaa fulani hait, haitoshi haitoshi kwamba mujtamaa ni mkusanyiko wa watu tu au ni kikundi cha watu la mujamii lazima kikundi kile kiwe ndani yake watu wale wana mahusiano ya kudumu mahusiano ya kuendelea sasa hapo itamaanisha kwamba lazima wanabeba fikra moja fikra ambayo kwamba ina asiri jamii iliyo kule fikra ambayo kwamba itawapangia maisha watu wale na mahusiano yao muamala wao wafanye ifamsa gani Ndiyo maana katika mkataba ule Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina akasema marudio ya watu wa Madina nini? Kitabu na sunna. Amejenga kwamba watu wa Madina fikra zao ziwe ni fikra za Kiislamu. Vile vile hisia zao kipotekile cha watu au kikundi kile cha watu kiwe ni hisia ambacho ambazo, ambazo zina, zina msukumo wa wanazozibeba wanafurahi pamoja na wanakasirika pamoja wanapenda na kuchukia kwa pamoja kwa kutokamana na ile msukumo wa fikra walizozibeba kama leo katika mazingira yetu kuna watu wanapenda baadhi ya mambo na wanachukia baadhi ya mambo hii ni dhirisho ya mahusiano baina ya watu si swala la kupenda mtu mmoja mmoja au baadhi ya watu lakini jumla overboard kwa jumla ya watu wanapenda baadhi ya mambo wanachukia baadhi ya mambo. Ukiwafanyia hivyo watakasirika. Ukiyafanyia yale mwingine watafurahi. Kuonekana hawa watu wana mahusiano ya kuendelea na mahusiano kudumu. Kisha juu yao kuna nidhamu inao maisha yao. Ambayo nidhamu hizi ndio zitakazo zita asiri fikra za watu wale na zile hisia zao. Huu unakuwa ni mchana mujtamaa wa madina ni mjtamaa ambao fikra zilizoenea pale kwa ni fikra za uislamu mafungamano ya watu ni mafungamano kwa mujibu wa kitabu na sunna ya kwamba wengine si waislamu lakini fikra iliyotawala pale na kuenea ni fikra ya uislamu na mapenzi yao na machukivu yao ni mamoja wanafurahi pamoja na kukasirika pamoja kwa mujibu ya fikra alizozibeba za Kiislamu na Mtume صلى الله عليه وسلم Akawasimamishia simamishi ya nidhamu ya Uislamu utawala wa Kiislamu ambao kwa ambao utapanga sasa mahusiano ya watu ya kila siku Kwa hiyo ndio ikawa mabadiliko makubwa yale yoletowa na Mtume صلى الله عليه Na njia aloi fuata ni njia maalumu kuanzia tulipoanza mwanzo mwanzo wa darasa ya sera haswa pale kutumilizwa mtume sallam na ujumbe wa Uislamu tukaelezea namna mtume sallam alichukua step moja baada ya nyingine ya kidawa mpaka kuja mwisho kutaja katika hala ambayo iliyopita mtume sallam kubuni serikali ya Kiislamu njia si njia ya kubahatisha si njia ya kwamba eh, labda niza za sallallahu alaihi sisi wakati wetu sisi bali ni njia ya kisheria ndio ya kwamba sera ni mafunzo ambao ni mafunzo muhimu sana ambao tunawajibika kiimani kujifunga nayo na moja katika mafunzo ya sera, ni mabadiliko aloyaleta Mtume صلى الله kutoka kwamba walikuwa hawana nguvu hawana nafasi wanaishi katika jamii katika ambao sio wa Kiislamu mpaka kuja kuweza kubuni serikali ya Kiislamu na kusimamisha mjtama ambao ni wa Uislamu Hapo mabadiliko yalifuata hatua baada ya hatua si mambo bahati na nasibu kasa haya tulioaleza yote kwamba mtume sallallahu alaihi aliunda kutla kikundi harakati chama ambacho kwamba amba, akafanya kazi ya da'wa kuanzia wakati ambao ulikuwa ni wasiri ambao ulikuwa kwa siri yenyewe ni ule ujenzi wa masuhaba wake sio siri ya ulinganizi alikuwa mtume sallallahu alaihi tayari ajulikaniwa na ujumbe wake kwamba anadai ni mtume ataremshiwa wahi amekuja na dini ya Uislamu kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini wanalelewa vipi na kujengwa vipi hii ndio ikawa ni siri mpaka baada ya mwaka watatu 3 ukasema kikundi kile kikajitokeza wazi na dawa ikawa ni jara wazi hapo ndo ikawa kuna kazi ya tafaul maingiliano baina kikundi cha Mtume sallallahu na maswahaba zake na mujtamaa wa maka wa kijahilia kukawa kuna mvutano wa kifikra migongano ya kisiasa kwa takriban miaka kumi, iliyofuata mpaka mwaka 13 mtume sallallahu alaihi wasallam kubura kutoka maka kwenda madina na hapa katikati katika kazi ya tafa'ul kuna kazi muhimu iliyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitafuta nusra kwa wenye nusra na tukataja halaka kadhaa kuhusiana na masuala ya nusra kwamba ni njia katika njia aloitumia mtume sallallahu alaihi ni tarika yake si masala ya kubahatisha sasa baadhi waweza kuja wakasema je haimkiniki kwa kuna njia nyingine kando na ile aliyo tuonesha mtume sallallahu muhimu ni kwamba yale malengo yapatikane malengo kwamba serikali ya Kiislamu ipatikane sheria za Allah subhana wa ta'ala zitatabikishwa mushtama utakaojengwa pale utakuwa ni mushtama wa Kiislamu almuhimu iwe tutafuata njia ambao kwa wakati wetu huu sasa labda itakuwa inafikiana na hakika <coughs> kuna makundi mingi ya kidawa na kila makundi <coughs> au kila kundi ina tarika yake au ina njia na udaini, njia ya sawa sisi njia ambayo tulioita bani ambayo kwamba twasema ndio tarika pekee ya kuleta mabieuzi haya tumeitoa katika sera bwana Mtume صلى الله na tumetaja dalili katika kila hatua si kusema tu kila hatua kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametulazimisha tumfuate Mtume صلى الله عليه وسلم kama kiigizo aliposema ba'dhu abillahi minashaitanir rajim wama ataakumur rasul Fahuduhu, wamanahakum anhu fantahu. kwa hivyo tunawajibika kwetu sisi kujifunga na mtume sallallahu alayhi wasallam yale yote aliyowapa mtume sallallahu alayhi wasallam na kutekeleza na yale yote aliyokatazana nayo yepusheni kwa hivyo sera wa mtume sallallahu alayhi si habari za kitarehe tu kama leo iza kutajwa tarehe ya founding father sijua nchi gani sijui si lazima ujifunge na viegezo vile na mara nyingi ni viegezo potofu mengine ni miondoko michafu ya watu ambao hawana misimamo lakini kwa mtume s.a.w kwetu sisi ni wajibu kumfuata kwa hivyo wengine watasema katika zama zetu tukiangalia mshtama wa Mtume sallam na mshtama wa leo ni tofauti. Leo mshtama ni nini? complex zaidi. Maanake una mambo mingi zaidi kuliko zama za Mtume sallam. Zama za Mtume sallam mambo ni simple wanavyosema wenyewe. Mambo ni mepesi Ule apia wenye, ule kwa ule jamii pia yenyewe ilikuwa koni, jamii ambao ni simple. Sasa leo ukiangalia msalama, watu wanaingiliana kiajabu. Ulioko hapa wajua kuendelea nini Amerika. matokio yanapotokea popote, habari unazipata sasa hivi. Kwa hivyo, maingiliano ya watu, fikra zilizoko katika jamii zinafikishwa mahali popote. Zile vile Zama za Mtume Muhammad sallam miji ni nchi. Miji ni nchi. Makka ilikuwa ni nchi ina utawala wake. Five, Ambapo ni jirani tu ni nchi ina watawala wake. Madina ambapo wakati ule kwa ni Asr ni nchi ilikuwa na watawala wake. Na kila mji ulikuwa na viongozi wao na watawala wao. Leo nchi ni tofauti. Nchi moja inabeba mamilioni ya watu. Na baadhi chache mabilioni au bilioni. Lakini jumla ni mamilioni ya watu, nchi moja Ambao kwamba ndani yake kuna mahusiano ya hawa na hawa imekusanya makabila tofauti. ikiwa hapa kwetu tuambua makabila ni 42. Tanzania sio hamsini na ah takriban nasema 100 nchi moja na wengine na wengine utasikia kuna makabila kadhaa na kadhaa na kadhaa kwa hivyo hino itakuwa ni tofauti na zama za Mtume SAW leo kufanya dawa alifanya Mtume SAW itakuwa ni wengine <coughs> e, kusema kwamba Mtume SAW alimali wali dawa yake ilikuwa akiwalenga aki wasoko wa Waislamu kuwavutia katika Uislamu na leo zaidi tunalenga nani waislamu kuwakumbusha majukumu yao kwa ya kwamba uislamu ni mfumo kamili wa maisha ambao wafaa kutabikishwa kwa hivyo etosha dawa yetu kuelekeza kwa waislamu ambao ni 1.7 bilioni waliochanganyikiwa bali mekualiangania wasio kwa waislamu lakini kazi ya muhimu zaidi ni kuwalingania waislamu na kuwakumbusha na majukumu yao vile vile wengine wanaanza kusema wakati wa Mtume sallam dola kuu super ilikuwa ni warumi na wafursi. najua kwamba wametawala takriban ulimwengu lakini hawajihusishi na mambo ya watu Wafursi wako pale walipo warumi walikuwa kwa pale walipo lakini hasa katika maeneo jaziratul arab hawakujihusisha moja kwa moja na waarabu kwa sababu tabia ya dola yoyote <coughs> inaokuja kwa njia ya kukoloni na ya kibepari inaingia mahali kwa sababu ya maslahi ikiwa hakuna maslahi hawana haja ya kuitawala bararabu liko kama tulivyosema ni eneo jie, kame jangwa kibiashara biashara yake sikua hivyo ni sehemu sehemu ndo kuna eh, ukulima na mfano hawakuna utajiri wa haja kwa hivyo walikomea na warume walikomea wapi maeneo ya Iran na kule na upande huu maeneo ya Sham hawakuja kushuka mpaka huku chini lakini leo super Mu Amerika Haswa na wengine wa bara ya Ulaya kama na, na, na mfaransa Faransa ambao hawana nguvu hivyo leo wametawala ulimwengu na wanahakikisha kwamba kila nchi ya ulimwengu iko chini yake yeye ulimwengu wa pili na ulimwengu wa tatu anaoita wao ni remote control ya dola hizi kubwa ni imba utui amri yao hataondoka utamaliza kwa hivyo hawa wana direct contact na kila Nchi kriba kwa hivyo dawa hii itafanywa vipi ikiangalia akatwa mtu na super power nyingi azikumuingilia na dawa yake alikuwa akipambana na nani makoreishi moja kwa moja mpaka kuja kusimamisha serikali ya, ya kiislamu. lakini hawa watasabila shaka hawatakubali Dawa yote atakao simama na kulingania uislamu kama mfumo wa kimaisha na kulingania kwamba waislamu warudi kwa uislamu wao na wafanye kazi ya ulinganize uislamu ili ipate kutabikishwa katika mgongo wa ardhi kwa kupitia kusimamisha serikali ya Kiislamu hawatakubali na toaona hawakubali wataingia kati moja kwa moja hivyo wa wenye shaka kama hizo utasema vipi tutatabani njia ya bwana Mtume sallam na kuna mambo mengi yamebadilika zama zake na zama zetu ni tofauti. Ama kujibu mtazamo huu <coughs> ni kwamba sheria za Allah subhana wa ta'ala hazibadiliki. Na sheria imeletwa ama Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtumiliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sheria ambazo kwamba zimekuja kutibu matatizo ya wanadamu. Na yeye kwa sababu ni mtume wa mwisho. Huujumbe umekuwa ni ujumbe wa mwisho. Ujumbe ambao unafaa kutatua matatizo ya wanadamu mpaka kuja kusimama kiyama. الله سبحانه وتعالى كما اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين هذي ni katika aya za mwisho kuteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallam leo nimekamilisha dini ya islam juenu nyinyi nao ni neema ya uislamu kwamba dini ya uislamu ni dini iliyokamilifu haipiti na wakati matatizo yale yomfika mtume sallallahu alaihi wasallam yalitatuliwa na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na matatizo yetu yanayotufika sisi leo yatatatuliwa na Qur'ani na Sunnah sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na matatizo yatakayokuja mustakbal Yatatatuliwa ya na Qur'ani na suna hii pasina kuengezwa wala kupunguzwa. Ndio Mwenyezi Mungu akasema leo nimekamilisha dini. Nimewakamilishieni juwenu dini ya Uislamu. Dini ambayo kwamba haipitwi na wakati. Dini ambayo ilikamilika zamazam za Mtume S.A.W na nikamili leo na itabakiakuwa ni kamili mpaka siku ya kusimama kiyama. Kamili kwa maana kwamba wa kila matatizo ya mwanadamu nani nema ilotimia kwetu tusisi hatuna haja ya kukopa kwa mtu hakuna wakati kwamba sheria ya Mwenyezi itapitwa na wakati wala hai asiriwi na mazingira na zorufu na hali za watu wala maeneo kwamba inafanya kazi hapa lakini uenda Russia haifanyi kazi ah kwa sababu asili mwanadamu matatizo yake misingi ni yale yale. Yatabadilika baadhi ya, ya mwelekeo nje tu lakini asili yake ni ule ule, misingi ni yale yale matatizo yale yale. Mwanadamu ana mahitaji yake misingi. Lazima akizi. Mwanadamu lazima ale, lazima anwe, mwanadamu huyu lazima apate maskani ya kujifichia au mahali pa kukaa pa kuishi ambao mambo haya ni lazima kwake mwanadamu lazima ajisiri zamaza mtume sallam matatizo yalikuwa ni haya zama zetu matatizo ni haya siku za mustakbal matatizo yatakuwa ni haya watahitaji kula watahitaji kunwa watahitaji kuishi wana ya ziada mambo ya kijinsia kuingiliana baina mume na mke watu na kuingiliana ya mihino na jamii nyingine na mfano wake masala ya udini na uroho yote haya mambo ambayo ya ziada ambayo kwamba yaliwafika wale kwa wa mtume na tufika sisi na atafika atakao kuja di allah subhanahu wa ta'ala kasema wanazzalna alikitabah tibyana li kulli shay tumekuteremshia wewe kitabu alquran kinafafanua chenye ufafanuzi juu wa kila kitu hakuna kitu quran haijawacha Hakuna kitu utakosa katika Uislamu katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kinachoangaliwa ni ile misingi haibadiliki. Sifa ya misingi sifa msingi haibadiliki matatizo ya wanadamu. Sifa za duko juu hubadilika. <coughs> Utaishi katika majumba gani ya matope leo utataka majumba fakari lazima tuwe na tile lazima lakini muhimu wao waliishi katika majumba Nasisi tuhaishi katika majumba na kuna watu watakuja kuishi katika majumba. Na kuhitaji kula ni vile vile na mfano wako. Kwa hivyo tatizo hili la kubadilisha mujtama ni kujua ule mujtama wenyewe asili yake ni nini haibadiliki. Sifa ya mujtama kama tulivyosema ni sifa nne. Ili kwako sifa yake za mazammtu sallam ni hizi na zama zetu ni hizi zile zile nne na mustakbal jamii utabeba sifa hizi nne haibadiliki lakini mjumbe labda utakuwa na watu wengi kama zama zetu leo mjumbe ule mkusanyiko wa watu ni mkubwa zaidi kuliko zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo yao walikuwa kipeleka ni mambo kwa njia ya mepesi misafara ni vipando ngamia na farasi na mfano wake biashara ni baina hawa na wale leo utaishi katika ulimwengu ambao ambao ulimwengu wenyewe umekuwa ni village ulimwengu mzima ni kama kitongoji au ni mtaa au ni kijiji ulimwengu mzima si kwa bodi ulimwengu mkuu mdogo ulimwengu kwa vile vile bali watu wamezidi ukiangalia zamani na leo lakini katika hali yote hii pia kumekuwa na usahali mwingine ambao kwamba watu wa zamani ambao halikuwa kupata usahali almuhimu mshtama utabakia vile, vile utabakia ya kwamba sifa zake ni nne kwa yote anayetaka kubagilisha mshtama uleko mshtama muovu, mpotofu ule ujenjwa diwaisi kadi mbaya kama alivyofanya mtume swalla sallam alipokuwa makkah Am, ameishi katika mshtama ambao ni wa ilojengwa juu ya fikra ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na nidhamu zake ikawa ni nidhamu za kijahilia, iwe ni ya ki, uchumi iwe ni ya kijamii iwe ni yoyote ni nidhamu ilojengwa juu ya fikra ya kijahilia fikra ya asabia inaumpa mtu nguvu kumuonea mwenzake leo tuko mabilioni tuko bilioni sita, bilioni saba tuamboe Mungu mzimu na ulimwengu umekuwa ni complex lakini tabakia pia sifa za mshtamani ule ule nne mkusanyiko wa watu Wanaobeba fikra moja na wanahisi ya moja inawasukuma kufurahi na kuchukia pamoja na wametabikishiwa nidhamu juu yao inaopanga maisha yao ya kila siku na mahusiano yao na muamalati yao wao kama ilivyokuwa wakati wa mtume sasa tafauti itapatikana ni kwamba kama ilivyokuwa mshtama wakati wa Mtume sallam ni mshtama simple harakati yake waweza kusema mambo yake yalikuwa ni simple leo kama mshtama wetu ni complex basi harakati ya iwe ni complex kwa maana kwamba kama vile eh leo umefungamana na kuwa ni kitu kimoja ulimwengu mzima na supapawa yuko sehemu zote katika ulimwengu inamaanisha harakati yenyewe pia ifa iwe ni harakati ya kiulimwengu zama zetu tofauti na Mtume Mustafa. Mtume sallam harakati yake imejifunga maka na dawa yake takriban miaka kumi au kumi na moja ilifanya kazi Makka peke yake mpaka alipokuja amri ya kuambiwa toka waangalia nje ya maka ndo akatoka Mtume sallam kwenda Taif kuwa, lan, kuwa lingania, viongozi wa taifa wampe nusura na wakamkatana kumpiga mara leo kwa sababu ulimwengu watu wameingiliana kiasi ya kwamba aliyoku hapa ajua Amerika kuendelea nini leoweza kuzungumza na mwenzako katika simu mkaonana miaka 5 10 ilikuwa mkiti ambacho akiingia kilini lakini tuweza kuzungumza yeye aniona na mine, na namuona live ule ukaribu ule jengo baina si kwa hivyo ikiwa leo ulimwengu umekuwa ni namna hiyo na wale ambao ni supapawa power leo wametawala ulimwengu na wana mikono yao katika kila nchi na kuendesha e, ku, ku, kuwapa watu muongozo kwa njia za kulazimisha basi harakati itakabeba dawa ya mageuzi lazima iwe ni harakati ya kiulimwengu kwanza ambao imetapaka ulimwengu kama ilivyotapaka dola kubwa Vilem, na kupambana naye kifikra kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa na kila pembe ya maka. Mtume na maswahaba zake wapo na wafanya dawa basi na kwa harakati yoyote inayotaka kuleta mabadiliko katika hali hino complex lazima iwe itakuwa iko katika pembe zote za ulimwengu imejitawanya hata kama itakuwa imeanza sehemu lakini lazima iwe ni dawa ya kiulimwengu na harakati iwe ni harakati ya kiulimwengu popote wajaribu wafike katika biladi za Kiislamu na biladi ambazo sika, si si za Kiislamu ifanye ulimwengu kihakika ni global village ni kitongoji kwa kiulimwengu popote watu wapo na dawa iwepo na itakuwa kazi yake ni ile ile kualingania watu hasa wa Uislamu kuwafundisha Uislamu ni mfumo wa kimaisha ambao kwamba mfumo huu unahitaji kusimamishwa na kutabikishwa kwa kupitia kubuniwa serikali ya Kiislamu kwa kutakuwa na kazi ya mvutano wa kifikra mgongano wa kisiasa na maeneo mengine kuomba nusra kama alivofanya mtume sallallahu alaihi wasallam jua kwamba mwanzo mtume sallam, kisha dawa yake ikapanuka itawakilla misimu ya hija wakija wa arabu anaingia hema baada ya hema baada hema, hema kualingania uislamu na kulingania nafsi yake na kuomba nusra kwa yoyote ambaye atakempa nusra kugura kwenda kusimamisha serikali ya kisla. Kwa ego, ule utafauti, tofauti kihakika ni utafauti wa juu kwa juu ni juu juu. Lakini bado tabakia msingi ni ule ule. Isitoshe. Kusema tu kwamba utabadilisha njia kwa sababu ya kubadilika hali ni makosa kama nilivyotangulia kusema Allah subhana wa Ta'ala amemtumiliza Mtume صلى الله عليه na sheria ambayo ni kamilifu zilizotimia hazina noktasani zinautatua matatizo ya wanadamu katika kila nyanja yake maisha na katika kila kitendo chake na katika kutatua huku kwanza leta tatizo linaangaliwa ule uhakika wake ufanywa tahqiqul manat huangaliwa lile tatizo asili yake nini tatizo tatizo lenyewe nini kisha nikurudia dalili za kisheria zinazohusiana na lile tatizo sio kutukuwa tatizo linaozungumzia kuhusu kaa. ukatafuta dalili za sala aziusiani jua kwamba stabakieni dalili za kisheria kutoka kwa na Qurani na sunna lakini hii ruhusiana ile tatizo msingi ambao unataka kulitatua nao ni jambo la zakah kwa hivyo huangaye ufanye utahqiqul manat huangalia uhu hakika wa ile tatizo nini kisha kurudia dalili za kisheria katika timbuko zake nao ni Qurani sunna za hiyo ndo timbuko, hizi ndio timbuko nne za kisheria ambapo kwa sisi Waislamu tunatoa dalili za kisheria kutatua matatizo yetu. Kwa hivyo kusami dalili zote kutoka katika timbuko hizi nne na hapa kuna kazi ya kuangaliwa zile dalili kuwa ni dalili zimefikia kiwango cha dalili au si dalili ndio masala ya kuangaliwa hasa kuangalia sunna na nyinginezo ni imeswihi haikuswihi kisha kuna kazi dalili ya mkinika kuonekana mbele ya macho kana kwamba zinagongana sangine ufanywe tarjii au angaliwa masala nasikh na mansukh kufutwa na chenye kufutwa na mambo kama hayo almuhimu kuna kazi hapa kazi ambazo zile dalili mwisho hubakiwa zile ambazo zinaambatana na lile tatizo kisha ufanywe istinbat uvuliwa hukumu kutoka na dalili zile zinazohusiana na lile tatizo hukumu ile ndio utatua lile tatizo maadamu haubadiliki dalili zake hazitobadilika na kazi ya kuvuliwa hukumu kutatua lile tatizo kubadilika mpaka wakiwa wenyewe mwenyewe ubadilike ikiwa wakiwa utabadilika ikiwa hali halisi sio ile uliyodhania basi iangaliwe hali halisi ni ipi itafutwa dalili zinazohusiana na lile tatizo kisha uvuliwe hukumu za kisheria kutatua lile tatizo ikiwa hali tulionao sisi ndio hali alokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam Makkah kwamba yeye na masahaba waliishi chini ya nidhamu ambazo si za Kiislamu wakiwa katika mushkama wa kijahilia. hukumu na kanuni zilizotabikishwa ni kanuni za kijahilia dilo na itikadi ya kishirikina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ya watu wa maka ikawa imepangwa kwa mpangilio maalum maalumu mtazamo maalum ule na itikadi yao maalumu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi na uislamu alirithi mjtamaa ule na akaishi miongoni mwao miaka tatu kabla kufanya hijra kwenda Madina. Katika msukumo ule na mvutano ule bado aliishi katika mshtama ule wa wakikafiri akivutana na mushrikina wa Qurayshi kifikra akigongana nao kisiasa na akijaribu kuangoa watawala walioku pale kina na wengineo lengo ni kubadilisha hali ya maka na kubadilisha mshtama wa Makka ni mshtama wa Kiislamu Hakufaulu mpaka alipopata nusu madina na leo twaishi katika hali hizo hizo, hizo hatijabadilika kuanzia kuanguka kwa dola ya mwisho ya khilafa katika mikono ya ma'ufmani ma, wa turki karibu miaka na hali yetu imekuwa ni hali za mtu wakati <S. tus> wa mtume swalla allah twaishi katika musha ambao si wa uislamu waislamu wako wakati Mtume Muhammadu waislamu wa wako na walikuwa bora zaidi kuliko sisi kwa daraja walikuweko maka na jamaa zetu waislamu wapo tena tuko bilioni nusu au kuzidi alhamdulillah na tunazidi kila kukicha waislamu kila kukicha jua kupigwa vita kifikra kinguvu kimali bado Uislamu unapata nguvu na waislamu wanazidi lakini hali halisi ni kwamba hatuishi katika mujtamaa wa Kiislamu. mahusiano yetu hayafungamani ama hayatufungi haya kwa mujibu wa Uislamu na mfumo wa Kiislamu. Matangamano yetu ni matangamano ambayo kwamba hakika ni kinyume na Uislamu. Ndio leo ukimpata kijana yuwafali. Kijana amefungamana na msikiti. Ukipata kijana anshika kufuata sheria za Allah subhana wa Ta'ala katika jamii ataambiwa huyu angaka kikuzima uzima mzee mzee huyu ajieka kizee bila kujeka kitineja ataambiwa afuata watafikira kali siasa kali atabadikizwa muhimu wanachotaka ni kwamba ule kijana awe ni mzinifu mzinzi mkubwa awe ataishi maisha ya kutojali ulevi kupari kufanyaje kufanya haya na yale huyu ndiyo yuko pamoja na jamii huyu ndiyo, ni, ni mtu wa kisasa na kwa mtu wa kawaida pia mtu mzima na kadhalika leo kuna msukumo ya waislamu wabakie ni majina tu ni abdallah ni ali ni umar ni nani basi lakini ukionekana waswali ukionekana atakao uislamu wako tena wafuata kibinafsi tu pia nishi kwa kule si katika biladi za kiislamu kuna maeneo angalau hii saura mabadiliko elotokea katika biladi za kiislamu imeleta mabadiliko lakini kuna maeneo kama Tunisia kama moroko kama Masri na kwingineko ukionekana waswali swala tano msikitini ndio fikra chafu fikra mbaya Siasa kali kwa sababu wa serikali. Uswali swala zako tano za jamaa tu. Bala. Ukieka ndevu, bala. Na mambo haya yameathiri paka katika maeneo ambayo tuko leo sisi. Na katika nchi ambao wanaojisifu ni nchi ya uhuru. Freedom and democracy America, bala ni hizo hizo. Kionekana na madevu, bala. Kionekana waswali, bala ilikuwa asili ni katika biladi za Kiislamu kwa hivyo mujtama alokuwa mtume ndio mujtamaa wetu uko complex kweli lakini fikra za Kiislamu hazitawali leo wala muamala wetu hauingiliani angalia ile athari ya utawala juu ya watu inaathiri fikra zao na kufikiri kwao na kupenda na kuchukia kwao taka chini huku katika mambo yetu madogo madogo mepesi mepesi biashara leo kila siku sikiena utaona Muislamu anakuwa si wa tena wallahi Muislamu amekuwa si muaminifu tena Muislamu atakutapeli atakudanganya atakulaghai atakuibia tuna ndugu zetu Vijana wanashika visu na kupiga watu sikitambo juzi hapa hapa jirani ampigwa jiwe Naambua kutoka msikiti huu kuswali. Ni swali hapa kuanzia ba shekhi Ufungu. Yuko Mombasa Hospital nafikiria leo ndio walikuwa watoki. Zintoka lakini nne kwa kijisimu. Aliyompiga ni Muislamu, aliyopigwa Muislamu. Ampigwa jiwe mpaka leo hanafahamu zahaja. Kwa simu tu mambo haya alikuwa hakuna na huko kwenda ikiwa hatubadilisha jamii wetu ujue yatazidi yatazidi kuwa mabaya tutajaribu tutazungumza tutakumbushana lakini kuna nidhamu na utawala ambao kwamba unalazimisha baadhi za fikra fikra za uhuru kwamba wewe katika ulimwengu huu starehe starehe una uhuru wako kibinafsi kwa hivyo vijana wanaingia katika starehe mwisho pesa hawana inabidi wafanye mambo ambayo ni kinyume walikuwa wakivamia watu wakisema watu sio wenyeji wa hapa wenyeji wakanyamaza wapita njia mwisho wakawavamia wenye biashara ambao si wenyeji wa hapa wenyeji wakanyamaza sasa wenyeji wapigwa bado na wenyeji kuingiliwa na moyo nyumbani sasa kwa hivyo hi hali tulionao leo haiko tofauti hivyo na no? wakati wa Mtume Muhammad (SAW) mwenye nguvu mpishe kwa hivyo fikra zilizoenezwa leo ni fikra za uhuru fikra za fanya utakalo madam huonekana ni na mtu basi umsalimika fano leo kwa yule ambaye anashika dini dini aje apate kitu wanaokota mpesa nsimu atakwambia riski yangu hiyo Risiki yako inaitwa wambie <laughs> sutafete mwenyewe kwanza ujue anaangusha huyo ankuaje nkuaje na ukamtafuta ukampelekea mwenyewe Kutambua mfala wa mwisho mtu ampata pesa zote hizi au ampata kitu fulani kisha ndampelekea mwenyewe ilikuwa ni yako hiyo watu waganyia na riski huu kwa hivyo hii ndo hali ya kifikra tulionaao sisi Asari tu, tu, tu waislamu na imani zetu zipo lakini fikra zilizoko ni fikra ambazo hakika mbaya fikra ambazo zime e, zimeathiri suluki zetu na tabia zetu kwa hivyo hatuna tofauti za madha mtume na leo. Mushtama ni ule ule. Mushtama wa kijahiliya. Leo ni mushtama wa lakini wakijahilia kijahiliya ule ujenzi wa itikadi ya kutenganisha dini na dunia. Zama za mtume ni nidhamu ni ni mushtama wa kijahiliya ule wa itikadi ya ni ni, kumshirikisha Allah subhana wa ta'ala moja kwa moja na viungu wanavutengeneza wenyewe. Kwa hivyo hali haijabadilika. Hukmu ni kumrudia mtume sallallahu ala wasallam kuangalia dalili ambao dalili ya pekee unayapata katika sunna za bwana mtume swalla sallam aliposema ama allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume wake kumw kusema kul hadhihi sabili adhu adhu ila allah ala basiraati ana wa man ittaba'ani sema na kuambia hii ni njia yangu na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala basira tena kwa kwa, kwa kwa kwa kwa dalili na hoja si mambo ya kubahatisha mimi nnataka nifuata kimi kwa hivyo kazi yake kwa mtume ya kidawa ina malengo lengo ni kusimamisha uislamu lengo ni kubadilisha musha ma uweni wa kiislamu lengo ni kusimamisha serikali ya kiislamu ambayo asiri jamii na suluki za watu na matangamano ya watu na leo ikiwa tutataka kuleta mabadiliko na Mtume sallam katika kufua tanzia ile na kujifunga nayo na kuomba nusra na kutafuta na kupata tabu katika kuomba nusra kupigwa mawe kudharauliwa kufukuzwa kufanyaje akadumu nayo mpaka alipoweza kufaulu kuhama yeye na masohaba zake kwenda Madina na, na kusimamisha serikali ya Kiislamu na kuunda mujtama wa Kiislamu kama alivyoamrishwa na Allah subhana wa Ta'ala ikiwa unataka kufaulu huku ni kufuata hutuwathi zake au sunnah zake mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu tumefungika kisheria na kiimani kumfuata yeye ikiwa utasema kuna njia nyingine ya mabadiliko ni ulete dalili njia yenyewe ni ipi kwa dalili gani kama tulivoeleza takriban hala ka na Nabi aliyotumia mtume sallallahu alaihi wasallam Na wengine vile vile wanadai kwamba mtume sallam, za zile alikuwa akiwalingania watu imani. Na kweli mtume sallam mshi wa wahi mara ya kwanza ilikuwa peke yake. Ilikuwa kuna kazi ya kuwalingania watu wa Makka wakubali Uislamu. Wa na wakamkubali waleokuwa karibu na yeye akianza mke wake bibi Khadija radhi anha sahibu yake abubakar Bakr Allahu anhu Zaid ibn al-Harisa Ali ibn Abi Talib radhia juu yao kisha na wengine na wengine na wengine ikakua mpaka wakawani watu kikundi na akadumu kwa sababu ni kazi yake ya utume kuwalingania sio wa waislamu kuingia katika Uislamu na ikawa vile vile ni kazi yake kwa wale walioinge Uislamu wa kuwafundisha Uislamu na kuwajenga shaksia mpya ya Uislamu kwa hivyo kazi yake kweli ilikuwa ni hiyo ya asili lakini ndani ya maka vile vile tunaona hakulingania tu imani bal pia kulikuwa kuna hukumu au baadhi za hukumu ambazo zikuwa tayari zimeteremka Tun sallam aliwaonesha masala ya biashara zao kwa Bani Chafu Alipowaambia wailu lilmutasfifin allazina idhakalu ala nnasi yastawfun wa au awazanuhum yuksirun Nini katika mizani zenu mnapunguza mnapochukua kwa watu mnapunguza mnapouuzia watu mnapouuzia watu mnapunguza mnapochukua mnachukua kamili mwaiba mfanyao hushi katika mujtama akawagota kwamba ninyi mnazika wakiwa hai na kiyama watakonda kuulizwa bi ayyi dhanbin kwa madhambi gani mume uuliwa ni kinaya si kwamba wanaulizwa wao wana makosa <coughs> ni wale waliwaua waliwaua kwa makosa gani akakosoa baadhi za amali zao ujirani mbaya kula mali ya yatima na kudharaa mayatima pasina kuangalia kuoniya maskini na mfano wake hizi ni hukumu ikaja uislamu kuja kuwafundisha watu wa na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulingania imani tu bali li alilingania imani na baadhi za hukmu wakati ule ambao uloteremshwa. Leo Uislamu usha kamili. Imani alokuja ililingania Mtume sallallahu imekamilika na sheria alokuja kuzilingania pia zimekamilika. Kwa hivyo haimkiniki kwamba ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam watu wa maka imani kwanza na sisi tubakie kulingania imani ili hali Uislamu ni kamili ni imani na sheria zilizokuwa kamili mtu kama alikufa wakati wa manka siku akifufuliwa takwenda kuulizwa na kile alicholinganiwa nacho kwa wakazi ule Nao ni imani na baadhi za hukumu wa wakati ule hata hukumu za zakati ambazo hakuziona hata ulizwa kuhusu hukumu ya jihadi hata na masala ya swala hakuona mambo yany lakini wewe ukifa leo dini iko imefika kwako ikiwa ni kamili ukifufuliwa utaulizwa kila jukumu uliopewa nao na Uislamu kila maamrisho uliomrishwa nao ulitekeleza kila makatazo uliokatazwa ulijepusha nao hutoulizwa masala imani basi ikawa empusha vipi tutabakia kulingania imani hiyo nukta ya kwanza kwa hivyo mtu kusema kwamba Mtume sallallahu alilingania imani na sisi leo tulingania imani hajafahamu hajafahamu Mtume sallallahu alayhhi alilingania uislamu vile vilivyokuwa kiteremka za zile kila hukumu ikiteremka iwafikishia makureishi iwafundisha masuhaba waliko chini yake yeye ikiwa hukumu kama mwaka wa kumi mwaka wa moja leo tuko katika e, tushatoka kwenye habani lakini juzi watu wali wali waliaadhimisha Isra na Mi'raj Isra na Mi'raj mmoja katika tukio lake muhimu ni nini ni kufaradhishwa swala tano swala tano kuna watu wamekufa kabla ya kuona hizi swala tano kwa hivyo kwa wale watakao kabla ya kufaradhishwa swala hizi tano hawatawenda kuulizwa jua kwamba mtu صلى الله عليه وسلم kwa hadithi kwamba asema yuli, e, siku ya kiyama atakao siku wa kufufuliwe na kuhesabiwa kitu cha kwanza mwanadamu baada ya imani ataulizwa nini swala lakini mtu angufa haja faradhishwa swala ataulizwa vipi swala mimi na wewe tutaulizwa kwa sababu sisi kwetu sisi uislamu ushakuwa nini ni kamili imani zimekamilika na sheria zimekamilika. Package ya Uislamu ni kamili. Tunalingania Uislamu kwa kulingania imani zake na sheria zake kikamilifu. Pasina kuchagua moja na kuwata nyingine. <coughs> Istoshe Mwenye kusema hivyo hawajafahamu nini imani za Kiislamu ikiwa utalingania imani haki ya kulingania itakulazimisha ulinganie na sheria za Allah subhana wa Ta'ala kwa sababu akida ya Kiislamu ya kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni akida iliyohai inao mlazimisha mwenye kuamini kutenda kile ambacho alichokiamini na ki na hukumu inatokamana na imani zile zake kwa hivyo ikiwa kweli utalingania akida ya, ya Kiislamu isiwe ulinganizi unaulinganiwa leo akida ya kiroho peke yake bal akida ya Kiislamu ni ya kiroho ki, na ya kisiasa akida ya Kiislamu ni fikra kulia na ni kaida fikriya. Kwa Wamaana kwamba fikra kulia inakutatulia wewe tatizo lako la kiroho, funga lako na nani? Mola wako. Inakutambulisha mola wako ni nani? Nani muumba mbingu na ardhi na vilivyomo? Ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inakuweka mahali pako kwamba weni ni kiumbe ambayo kwamba unamhitaji Allah Subhanahu wa ta'ala ambayo fungamano lile litakufunga kujua kwamba akida hino pia imezalisha fikra kukuongoza wewe katika ulimwengu huu ndio hapa inakuwa ni kaida fikria kwa maana kwamba akida la ilaha illallah rasulullah inazalisha fikra kumtatulia matatizo mwanadamu katika maisha yake katika kila kitendo chake anachofanya hapo katika kila nyanja ya maisha yake katika kila nidhamu kwa kumpa mwongozo wa kuishi katika ulimwengu huu na kumpa malengo ya kuishi katika ulimwengu kwa huu kwamba lengo lake ni kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujifunga na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo utaona aqida ya kiislamu ni akida ya, ya roho kwa kumtambulisha mumba wake ni nani ye mnadhamo atoka wapi huenda wapi na huwafanya nini katika ulimwengu huu na mahusiano baina marhala hizi tatu na vile vile ni akida ya kisiasa kwa maana kwamba inampa muongozo katika maisha haya aishi kwa mujibu wa mwongozo ule kwa mujibu wa mtazamo maalumu. kwa kuwekewa malengo lengo kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kulenga ridha zake Allah subhana wa ta'ala ambao kwa kupata ridha Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala atamweka mja wake katika mahali pema peponi. Mjezo mbo tujalie katika hapo. <tipos> Ko hivyo wale wanaolingania huyo aqida wenyewe hawafahamu aqida mimi. Wanalingania akida upande wa kiroho kumjulisha fungamano la mje na Mola wake kama muumba na yeye kama kiumbe. Kujikurubisha kwake ni kwa njia gani? Kumtaka msaada ni kwa njia gani? Bas lakini maisha haya yapelekwe vipi? Hawamrudi tena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapomona mtu ni shekhe ni ustadhi aswalisha lakini maisha yake kule nje akwambia hapo sileteu Uislamu biashara. Nani akwambia biashara kuna Uislamu? Au hizi siasa bwana, sileteu Uislamu, leo kuna mchakato wa siasa. Mwambie mtu mtajie Uislamu, akwambia hizi ah, siasa, mambo Uislamu tutazungza kwingine. Nani akwambia siasa kwingi Uislamu? Huo kaji akida ya islamu nnini sasa kisha iwalingania watu akwambia mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania watu imani akiwa maka na hapa tuanze kulingania imani ikiwa utalingania imani kwa njia inaofaa utarudia kwamba utalingania uislamu kwa ukamilifu wake kama mfumo wa kimaisha mfumo ambao kwamba itikadi yake ni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kutoka kwa Itikadi hino ikazalisha nidhamu za kimaisha kumuongoza mwanadamu kuishi katika ulimwengu huu. Haikumleta Mwenyezi wa kumuumba mwanadamu ajiishie anavyotaka, bali imleta hapa akawatumiliza na mitume, na akamtumiliza Mtume SAW kama mtume wa mwisho, na ujumbe lolokuja nao ni ujumbe wa mwisho, utakaoongoza wanadamu kutoka wakati wake yeye mpaka siku ya kiamu. Naam kwa hivyo wa yote naidai kwamba Mtume Muhammad (SAW) alilingania imani basi na alingania imani iliyo kamili. Itakawapelekea kumkumbua Allah subhana wa Ta'ala kuwa ni al-Shari' mshaji sheria ambao sheria hizi zinatulazimu tuzifuate na kuzifuata huku hatuwezi ila kuwepo kwa serikali ya Kiislamu. Kwa sababu Sheria za mwanadamu Mwenyezi Mungu kuna sheria za mtu binafsi ambapo wewe kama mtu binafsi waweza kutengeleza pasina na kumtegemea mtu kama kuswali kama kufunga na labda kutoa zaka na mfano wake haya ni, ni, ni hukumu ambazo za kibinafsi lakini kuna na hukumu nyingine Mwenyezi wamezi teremsha zinawahusisha watu zinawahusisha waislamu kama jamii ambao kwamba yahitaji kuwa na uongozi na utawala ili kuzikabikisha zile hukumu na kutekeleza vile navyopaswa kwa hivyo hakuna budi kwa yule mwenye kulingania imani atalingania imani kwa njia iliyo na kwa njia kamilifu vile vile leo dawa inalekezwa kwa waislamu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa peke yake na ilikuwa koni wajibu kwa wajibu kwake yeye kuyalingania wa watu imani za Kiislamu na kuwavutia katika Uislamu leo kazi msingi kwa harakati yoyote kwa kikundi chochote cha dawa kuwalingania Waislamu sasa wa utawalingania Waislamu imani na tayari ni Waislamu wana imani zao haimaanishi kwamba Waislamu hawafundishwi Mambo Ma yanaufungamana na masala ya imani ikiwa masala ya tauhid na mengineyo. Haimaanishi hivyo. Lakini si dawa yako kuwalingania ya watu imani kana kwamba si waislamu. Wanaulingania wa... apid na imani ni wale ambao hawakuwa ni waislamu ili kuwakinaisha waingie katika Uislamu. Sasa leo utaona watu au vikundi vinatumia juhudi kubwa kualingania waislamu na imani za Kiislamu. Yuhuudi na pesa na nguvu zinatumiwa waislamu kualingania akida ya wenyewe. Kwani si waislamu? Leo umma wa Kiislamu ni waislamu na imani zao ni imani za Kiislamu. Wamechanganyikiwa hapa na pale. Ni watu kuwakumbusha, huku nikukumbushana tu Tofauti aliyofanya Mtume Muhammad sallam kualingania soku wa Uislamu ni kuwakinaisha na akida mpya, itikadi mpya inaoongangana na itikadi yao waliozoea ya kishirikina. Ndio likuwa kisaajabu miungu yote haya Tuyakanushe na tukubali Mungu mmoja. Kwa Kusababo wao na kwa kila jambo, kwa kila hatua, kwa kila hali kuna Mungu. Kuna miungu wa misimu kuna miungu wa biashara kuna miungu wa vitendo hivi miungu itakuwaje miungu yote hii ya kanushe tukubali Mungu wako mmoja hawafahamu lakini leo waislamu wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala mmoja na kwa sifa zake zote kamilifu njema ni ar Mwenye mwenye kukuruzuku Mwenye kuhuisha, mwenye kufisha. Na mfano wake zote. Kama unchanganyikiwa ni hapa na pale, wakumbushwe. Lakini mfanye dawa yako kuwalingania watu imani ndio msingi wa kuleta mabadiliko. Ambao tayari watu wapo katika imani hizo. Utaleta mabadiliko gani hapa? Na kwa njia gani? Kwa hivyo kwa kikundi chochote chenye kulenga da'wa leo ni kuwalingania waislamu warudishe maisha yao ya Kiislamu katika uhai wao kupitia kusimamisha serikali ya Kiislamu na msingi wa da'wa yao iwe ni akida ya Kiislamu bila shaka ambao akida hino ni akida iliyo hai si akida ya ya kulisi si akida unamkuta mzee wako na mzee wako akamkuta mzee wake na ni akida ya kukinaishwa watu akili zao na kuwatuliza mioyo yao akida ambayo itawasukuma watu wale wataharaka kuishi kwa mujibu wa Uislamu kwa hivyo akida iwe itafikishwa kama ni fikra kulia na kaida fikria ambayo kwamba italeta nishati katika jamii na iwasukume jamii kutaka kuishi kwa mujibu wa Uislamu vipe akida ile ikuambie kwamba muola wako ni ashar' ni mteremshaji sheria na Allah subhanahu wa ta'ala sema inal hukmu illa lillah hakuna hukumu isipokuwa za zake ye Allah subhanahu wa ta'ala kisha uwe utaridhia kuishi chini ya hukumu ambazo si zaake Allah subhanahu wa ta'ala kuna msukumo unaokufunuma usiishi kwa mujibu wa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utaridhia vipi mtu kama wewe? Huwezi kuridhia. Kwa hivyo imani ile ni imani ambayo iliyo hai inachangamsha mwili wako. Kwa hivyo kwa harakati itajenga wanaharakati kwa hisimamu hiyo. Na nguvu zile na nishati ile iyenye katika jamii na kuwakinaisha kwamba waislamu wa ule uislamu wao ni kamili na ni mfumo wa kimaisha ambao kwamba tukiifanyia kazi na kuurudisha katika maisha yetu na kuutambikisha basi mushahara wetu tabadilika kutoka mushahara huu wa mchafu uwe ni mushahara wa Kiislamu msafi na fikra za Kiislamu ule juu ya itikadi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndo kazi ambayo ni kazi kubwa kwa waislamu na kwa vikundi vya Kiislamu ambao kwamba italenga kuleta mabadiliko haya. Nafikiria tutasimama hapa kwa sababu bado kunao madai mengine ambayo tutataja. Kuhusiana na njia ya kuleta mageuzi e, katika kusimamisha sheria shir, za Allah Subhanahu taala kubadilisha jamii kuwa wa Kiislamu na kusimamisha serikali ya Kislam tutazidaje insha mwezungu kutijalia wiki ijayo na kadri utakavyoweza tutaangalia tutajangata kama kuna swali insha Mwenyezi Mungu haba subhanakallahumma wa hamduka wa nashhadu an la ilaha illa anta